بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Këndrojnë dhe ështër, Fallon Gjellewala falendrojnë, betëm për ti ndimë dhe fale kërkojmë, laudatë dhe bekimet e Allahët qonë frimi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam bi familit i shokët dhe të gjithatët qëndjejë kënë në rrugun e tyre dhe në di në fund të kësa i gotë. Kënë përmendun në dy takimet e kaluara, njësa shambu nga Korani që flasin për edukatën e pejganë bërën me Allahët të barëka o ta' Sa është erënësyshme edukata kur bëhet fjalë për mësimin, kur bëhet fjalë për marin e dijes, po edhe në përgjësi për formimin një njëriot. Edukata është të reguësi indikimi të mësimeve te një njëri. U nëse dëshërën e me dië që këtë mësime si kanë diku pozitivisht në formimin një njerit, do të shikuar pasaj në aspektin edukativ të ti. Dhe gjitha proces arsimor në gjitho proces i barëtjes e dijes nga personin për sënë, cilsia e këti procesi nuk matët vetë me sasin e informatave, nuk matët vetë me aftësin që fiton kë njëri në basë të informatave që i mërë. Mirë po, në rëndë parë, cilsia e një procesit të mirëfilt, arsimuar matët me edukimin e ati personin që ka më rëdhije, sa është edukuar, me gjitha, ato që kanë bëj me edukatë, me gjithë përbërsit e edukatës. E kemi thënë se, kur bje file për edukatën, atërë, në radhë të parë, ashtë edukatën Malan Gjellëvona, që robë me qeni edukuar Malan të vare këtale. Edukatët e cila e bënë që, në besënë në alan drejt, të komunikënë si duhet Malan Gjellë Gjellëvona hu, të silët si duhet Malan në gjithë situatë, e kështë më radhë. Edhe për kët aspektin e manifestimit të edukatës, shembull i kemi pejgambert Allahut te barekoteh. Njeriu te ndërrosur nga natyra e tij është i ngrohtëshëm. Nga natyra i nga natyra e tij është i dobët. Dhe si pasojë e kësaj, kur se provohet njeriu zakoneisht ditë bezdiset, ditë shqetësohat, kur i mungon diçka din të bëj panik kur ka ndër një begatit saktuar, din që të kalën në dhe të pëllqim në mëndimallësi e kështë më ratën. Nështët, nuk e ka të letë një riu tjetë i përmbajtë për unë mesetarës si duhet gjithë sitatë, përvërsishtë, a bëhet fjallë për begati, a bëhet fjallë për fatkeci. Dhe kështë sitatë njerëzit pastaj din që të prishin edukatërn me Allah Gjellewana. Për shambull në komunikim e Zotën Gjellegjerani hu, korellutin, formulimin e kandër është ta të pa edukuar. Ose pritin e përgjizë e kandë të pa edukuar. Ose për shambull, vetë qasin kashi sprovës e kandë të pa edukuar. Mështë të lasin për begatin. Eza kënëshë begatia më te për e bënin në të pa edukuar së sprovë. A në nështë shënë sprovë nëri është i tilë, qëfar të themi për aspekt një kër e begatuhet. Dhe Allah Gjellewana kam suuar për mes pejgamberve, si duhet njërihu, e më thonë, me komuniku më Allah Gjellewana hu në gjithë situatë, në gjithër e thonë, edhe kur kër kompetit i qka, edhe kur në të lashe e kështë më ratë. Dhe për këtë ka shamu shumë këran, ku, të më i shumë kuran, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d më të shkurtë legjëratë të zakonshme dua që të shërbojmë me një vargajetësh të surës El-Anbiya Allahu xhalleu ala një kapitil të, të tërë ka zbritur në Kur'an me emrin El-Anbiya të dërguarit dhe në këtë sura ka përmbledh Allahu xhalleu ala shumë gjëra që kanë me pejgambert Allahut te parekotala do të, të them formimin e ty në besimin e ty po në pa edhe mënyrën e komunikimit me Allahu xhalleu ala në citata në citata jo të zakonshme citata të vështira ku në këtu situatë të zangë nëriju të thashë din të të del nga vetja ti din që të kallon limite dhe kufete edukatës e karkuar eksu më rad andaj në këto ajete duke filluar nga ejetet satë të tre etutje Allah Jellula thot u ajube idhna dhe rabbe enni messen i e durru wa entë arhamur rrahimin po osillim shamblin e juben i cilë dhe dini të nërëllazër në që fasëpër e ka kaluafën. E jubi, a.s. 18 vite ka qenë, i shtrirë, i palivezë shumë në shtratën e smundjës. Krasë smundjës, i kam vdekë të gjithë fëmijet e tijetë. Krasë saj, tërë pasuria që ka pasë, i ka humbë. Krasë kësaj, kam flunë njerët në folë për te. Me e kontestu në derin, me e kontestu karakterit me këndesur besimin e jubi të lehi sëram. E kjo është përdujshim me e më fështi se këtirat. Kër njëzit të klasin kja që. A thë u valë, që ka ka bëja jubi që Zotë i ka që në pësëpërëvan? Një atë që ka bëja që e ka të shumë dhe mëon më pëhijek. Që të njerën ka njerën me i, përraqyku u gjerat apë. Në nuk i kam betë kosh e jubi të acërën, as nga fëmijet, as nga pasurija, farefisje e lanë mbet, i praktiso, i smur, i paleveshëm në shtratin e smundjes këtë 18 vite. Edhe qëfar smundje? Do të tëtë, se kurse përshuhet, smundje që i tërë trupi ti u hapë në plakë, në varë, i benin copë atë i mishit, dhimbje atashme. Pa në këtë gjendje, po të ishte, ishte të të të mëtë orë, se e fështirësht, po të të të të mëtë ditë. Shëllama e fështirë Po, të brjët, të të më dhë vitët të të të të më dhë vitët të të të të të më dhë vitët të të të të të të të më dhë vitët të të të të të të të më dhëmë Dhe më ronë, vazhdimisht, e jubë a.s. E më banë të komunikimin më allan gjellë ura në nivellin më të nartë e dukatës Po, në pau anku, Po, pa fëshat, E mos lasim që të ketë mendim të keqë për allan gjellë gjellë uru, A që njerion këtu situatët nga presunit mund të thetë, nga presunit smundit dhe isprovo, sotë. e Allah asil në asil shamu në jubin al-Isham, e se i thotë, vë e jubin al-Isham, dhe jubin, këjton e jubin al-Isham, kur e thiri zotë në ti, ënni mesenia durru, ënë të arhamurrahimin. Qëkoni këtë formulem së edukuar ashtë. Thotë, o zotë mua, më ka kaplu një fatkeci, Ska të në Azat, këtë sëproj që me ke qëti më mërëtë. Kësë e ka qëtë sëproj? Allah o gjëllë avale, nërmëllë. E këtë dhjume e dhjume e dhjume e ju besëmë. E për komunikime më Allah o gjëllë avale, të ashtë është në dhyshe. Enni mëstëni e durrë. Munë ka ka plur një fatkeci. O en të erhamur Rahimin. E tije me i mëshirë shme i mëshiru e zbe. Më mëshirë dhe të kalen gjithë mëshirë unë e përkërkaj mshiren të ndë, të më mshirash që i bje të mshirash të më largësh këtë brengë e për nuk e tha direkt largama se mund tjetë formulimi përdukuar më Allah në Gjallahu Ala që të bje ndetë me caktimin e ti unë e për të lësu Allah të më mshirash nëse mshire jote është kja vazhdojmë ndaj të lëzë Allah në Gjallahu fështë të gjep në Alehu فَكَشَفْنَ مَعْبِي مِن دُرِّن وَاَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعْهُم رَحْمَةَن مِنْ عِندِنَا وَذِكْرَا لِلْعَبِدِينَ Allah ta festejebna lehu Ne ju për ligjma ti me njëhera Je larguan brengë në qepat Je këthyën familinë dhe dyfesh Litarë ka dhëmë dyfesh Dhe mëna se i kam dhikë 5.000 Je ka këthyë Allah dhëtë mi e ka dhëmë Në no, është i të fëqeshëm, e kompenzonë kur danë? Që i të danë, e kompenzonë rubët batë? Pasurinja ka këtë i shumë feshë Rahmëten minë indina Mëshirë për njeve Alipë mëshirëm, që mëshirëm? Rahmëten minë indina wa dhikra li l'abidin Dhe Allah o tha, në këtë në këtë rast në gjare të jubit alai islam, ka dhikra, ka mësim Apo rëzëm për mësusit. E ka mësim. Po jo gjithë kush mund të jetë mësënë si këtë ujnë. I le abidin. Par ta që jenë robë të Allahu gjellera Allah të nëshruar Allahu të varë këtajla, kështu ha të komunikuj. Për e nuk tëho Zotë shëram, as nuk tëho Allah, pa suram nuk tëha. Nuk i kalëzëja Allahu që kam e për më të ta. Po thëho Allah më shëram. Nga se po të kështë me kërku, e ju bërë lejësëm nga Allahu do të ishin më posht seja që a loja dhe. Përshamu të ndëvëzër, nësi ka ndikë fmit, të tëtëmët ka qeni smur, ka i në mosh, nështë të fmit, nështë të fmit, s'kësh me kërku mëse, do të ishte për te nështë e pa kuptim me kërku fmit, nështë e kështi me kërku shurim, edhe ndër një pasurit që i mi aftëm me kalu dhe një afë, me pa kërku me, Kërkjesë e 1934, jale Allah të të zë gjellë. E ka në hadithë, leghamerë i sotë thëmë, se kërë Allahu të barë këtë ala, ja ka komponëdu pasurin e jubë i talisam, për shmi të thamja ka të fishu, familjën e ka shumë fishu, e për pasurin, i ka zmi të Allahu të barë këtë ala, nga qëllë, pasurin Jou, mpunu, e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të E ju bërësëm duke i mbush, dhe më thonë thasët në pasuri, i ka thonë gruja ti, o e ju, mjaftë mojë, të i pejga mire lau, që a punganë masë pasurisë, ka thonë masë ju është pejnaltë, së është marrë apëtonë. Dhe me vërëpunë këtë basë të sojë që ebqenë Allahu s'ko gale, vërëpunë masë njerës është në në qmimë, ama me vërëhu pasë begatisë Allahu Gjallahu Ala, ma të mirësë Allahu Gjallahu Ala, s Mëse me nërë mërësinë Allah gjallë e ola I kapë Allah më shumë se që ka kërkua Allah i lutë Allah më përrahmat Kër mëshirana Allah të baraka të tala Mëshirati i s'ka këfija Në kësut në kamësu Allah gjallë e ola Që të marë mësim nga Nga Komunikimet të pegambarve Përgjërimet të tynë me Allah të baraka Të baraka të tala Pasër dhe thawë Ismail O dhe lkifli Kullun min e sësabirin që i dhënëm në rahmetin tonë, inehum minas salihin. Edhe Ismaili, o Ismaila, u Idris, o thal kifli. Edhe Ismaili dhe Idrisi u thal kifli, aleihis salam. Pejgamberi Allahu Teala Celi Jalaluhu. Edhe këta ishin minas sabirin. Mosmëndatë të sabrin shtë vetëm lond në shkollën e Jubidalis. Jo. Sabrin shtë lond tek shkolla të pejgamberëve. Në të gjithë thë shkollat e pegamberë është mësu sabërë Ka mësu sabërë Jo vetëm fatkeci Po sabërënë në ështërim dhe Allahu Gjallahu Ala Sabërënë Lërgim nga ato që Allah e ka ndalihua eksu marat E Allahu tha Kullun mine sabërin të gjithë ishën të ndruoshëm Ua dhkallahum fi rahmetina Edhe këta i fotëm në rahmetin tonë Si ju bina lisan Edhe këta i fotëm në rahmetin tonë نيضام نغا مرسيطة شمطة ندنيونا هيرات إنهم من الصالحين كتا ينغا بورة أمير الله قلت لسى كتا ين كتا ينغا بورة أمير أفزن. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فناذا في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظلمين فستجبنا له o në gjejna humin e lëgëmi o kje dhalike, dhalike nënjën muëminin o dhe nënëni kush o dhe nënëni këka gëltit balena nënën është balena dhe nënëni dhe më thonë shëshru si i balenes njënusë A.S. e cilin ishte i dërguar se një popull por rebel nuk e të gjuan dhe aj humbi shpresa se këta njështë u zonë u lërgua nga popleti balena dhe Allah të barakotala dhe Allah të barakotala a ju lërgua me njën ihe dhe Allah të barakotala e bërë që me e gëltit balena u fotë në barkën e balenes në ersirat e detit në ersirën e në natës në ersirën e barkën të balenes në këtë ersir e jubi a.s.am Jënusë ali se më do të thëmë E thiri Allah në të barakotane Edhe këtoj gjëjmë edukat Me Allah në gjëllë e gjëllu Fënë edhe fi dhulumat Në thiri në ersirat Që i përmën kërësir Në la ilaha illa and Nuk ka Zatë që mërën të dhurët poste jëpën Subhanake O Allah ti i pasën nga gjithë e metë Inni këntu minë dhalimin Teo Allah nuk sa këtër asgjë gabim. Mos ozimi poplit tem ka qenë me ursi. Vënese e përgjit ka qenë me ursi. Ti gjdo gjë bën me ursi. Gjithë shka që ti bën është eduhur. Ndërso faji, gabimi është imi. Unë bëna pëdresi, unë bëna zulum, unë bëna keq. Andaj të nërëzën kësu situatë të njerëzë, për shambull, mund të rshetohen. Si këtohet që i ka ndodhë, ose më dhëtë, o Allah, nëzirëm për këtu, o Allah, shpëtëm, do t'ishe këtë nërmallë, do në që mos të ndërlidh atë që i ka ndodhë me lësimin eventual që e ka bua të. Ose dhëtë, nëzirëm për këtu, shpëtëm nga këtu, e kështu bërra dhëtë. Në po e ndërlidh i me atë që, e kështu që atje, e bëri pjesë të fajt vetë, e mori përëshim për E pëse kjo dua ulemata ka komendu gat, ka shku libe për kjo dua të junu s.s.s. Që ka komend kjo gjatë e gjatë, mirë po, pjesë që në interesën është se në gjdo komunikim me Allahun në gjë situatë, robi Allahun e madhënan e vetën e fajësan. Allahun e lavdran e vetën e bën, robët Allah gjele gjele lu, edhe kur është ispravuar, por edhe kur ka begati. O Zot pejtë e është kjo, ti ma kje dhenë. Ama mësë me thonë, o Zot këtë begati që e kam të lukët në mërrua jëfa. E kam, rekujtë e ki. Ose, si kur se, se kaon karuni, innema uti të wala ilmin indi. Këtë të pasuri që e kam, e ku masu, e jam shumë, shumë biznismeni i furtë i mëne. Shumë ma kapë mu, punët mi kapë mu, më fartë mirën. Po, e tani që ndodhe? Fe khasëf nabihi wa bidari lë ardhë në e shafetëm ata me gjithë që a patë në tokë. Ta shku i kime qërinë. Ta shku me të aftësia, shka aftësia jote. Daj, nuk bërme e provoku njeri madhështi në allanjëlle ola i dhimin në ti. Komunikimi edukuar është që kë. Gjithë më një i robi, Gjithë më një i varfuri, Gjithë më në ke nevoj për allanjëlle ola. Aja është madhështori, aja s'ka në dhe për neve. Të. Dhe kjo bindje jona duhet të shfaq Këllu dhëmë, en la ilahi la enda, subhanaka, inni këntu minë dhalimi Subhanaka, është fjallë e modhe që ka vënë i unë i unë i tali sëmë Për frinë shumë lavdata për Allah në gjëllëvan këtë subhanaka Inni, onë një amaj që i kombozullumë Onë një maj që i të prova Onë një maj që i bëratë punë në pahishmë Onë, onë, onë A ti, o, zotë Edhe këm kefut balenë me urësijë e kebo Pasë një të medë, pasë një lë edhe kër më ke bërguas në barkën e barellës, edhe kësaj radhe ti e ke bërë me ursinë të ndë. Gjithë më unë një maj që komu pa drejtë. E kërështu të komunikaj, i nusë alësa me Allangële Levanë, që sirës i pririkja, fës të djebë në lehu. Fyka, sës në rast e jubit, të tjer, të e tjerë, e i nusëi, fës të djebë në. Kë fë në gjënë në rabë, dhe më nënë kërvijë e përgjë, Dishka menjëherë mëzhe qapët, ta aqib, dishka menjëherë, përgjigje menjëherë, a hëllu të mirë, fës të gjëbë në lehu, na ju përgjigje bëti menjëherë, u në gjëjnahumi në dhëmmi, u këdhali kë në nëngjë lëmuëminin, e nëndzërëm nga telashja, nga brenga që këtëranta, dhe kështu në e bëjmë i besimtarët, shka Allah, shka një këtë bërnë këtë bukur, nuk është këveç për Kështu në avaj dhimesh të besimtarët, të edukuar, të nështu në neve, në kështu në përmetë avaj dhimesh të. Dhe në fundë Allah të thë, Wa zekërija idh nada rabbahu, Rabbi la të dhërni fërdën, Wa entë khairul warithin. Fa së të gjebna lehu, U vëhëbna lehu jahia, Wa aslihna lehu zauja, Innum kanu yusariune fi lkhairati, وَيَدْعُنَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُ لَنَا خَشِعِينَ Edhe Zekërija Të farë problemik të Zekërija Së kështë të fëmi Ishte i shtyrë mosh Dhe udërzuwa Zekërija Nuk kërkan të mu fëmi Se edhe gru i shte plak Së kështë ka prallë Lansu e mërjem Gru në kanë plak Dhe e vetë -ish ishte i shtyrë mosh Mirë po, ishte kujdesar më i mërjemës, a.s. Mënë mërjemë ishte e në bjëdo në gjemi, adhurantë Allah në gjellë vëla, kuj shërbënë të. Edhe sërë shkënë të mërjemë, a.s. që fa bënë të? Vajgjë da inda rizka. Gjendët të mërjemë e furnizim qëtitë shumë. Për shambullë, pëmë të verës i gjendë të ndimën. Liso fruta që farë nuk ishen atyë, Nuk bëjsh në atë pjesë i gjendë të Ta shë ma letë se të të situatë të për në atë këpër shambun me gjithë për më në një vani që është Mira këllimit e lërë me gjithë Kus të aprunin Thë ena lëki hadhe Për i kapru të gjendë të kjo, kush për të të bjenë Qalët huë me një indi Allah, Zodit për më funizon Inna Allah i rzu ku me një shau Be gheri hesab Dhe Allah i funizon këtë dërën për allo gari Huna li këda rapoza Zekria kur dozi te vajza Leola po te provojne e bjen xase a ka dit kët salla i thojesh mir po pa kuptim sashme koha por alla e kujtoi meç meriemos po i çëm pem qe se ka kohun pema e sosh vani soi po pse smia po fmije pse se kam kohna apo kështu e lidhi Zekria leysa e dhëlut e vajzë Leola po shiko sa bukur e ka lut Dherë një fërdën, o rbi la të dherni fërdën, u antë xheru al walithin. O zot mosum let vetëm, u antë xheru al walithin. Ati tërshimtari më i e e me mirë. Unë çfarë pas që më pas tërshimtar? E pse me ty as këndëve s'ai. Unë çfarë pas më pas dikon që më tërshgon pas meje. Për çka mpasuri? Jo, në mision në punë. Unë kam mision, komdosim i komdosim, çfarë pas më pas dikon që e lom pas meje. Es ka thallahu jalla wala festejebna lahu. Njëjt. Reagimi i njëjt, komunikimi i njëjt, reagimi i njëjt. Ju e pëllejmati. Wa wabna lahu Yahya. Ya dhamati Yahya. Wa aslihna lahu zawja. Ja përmes uom, i rregulluam gruan. Edhe pse ishte plak, e shtyrën mosh, do të na gjon normalisht linë, Allahu tha, e përgatitëm ç't lind. Allah e thën kur don si don. Etash përmbyllja e tëra jetëve dhe takimit të, të sonë, përketa pejgamberët Allah që ka tha? Inum kenu ju sari une fil kajrat. Kjo edukatë t'yne, nuk e tëveqim komunikim. Shka, na, a ju përgjim nga me njëherë, pejgamberve? Po, përstëgjim nga me ju përgjim. Ata në lëtë shineve me edukatë, me komunikim të duhur, nga pozicion i duhur, po jo vetë më kaqë. Inë nëmë kënë ju sëri unë e filhajratë. Ata ishën të parë që nëzitënin të i përgjigjen kërkesve tona. Më punë të mire ishën gjithë mund, nga ruasë, nëzitënin. Po aji që Allahot i përgjigjet me nëzitim dhe me shpeci dhe me njërë pra që Allahot e kërkan, edhe ati Allahot përgjigjit me njërë. Qështë i përgjigjesh, a i të përg وَيَدْعُنِنَا رَغَبَن وَرَهَبَ وَكَانُ لَنَا خَاشْفَعِينَ Dhe na ata na lutë të shenjeve Allah o të azo qëtë rëgabën و rëhëbë i koët dy kuptime rëgabën و rëhëbën na lutë të shenjeve për gjithë shka edhe për atë që kështë nevoj rëgabën edhe për atë që kështë i frikë për sëjë rëhëbën gjithë shka për kejtë që kanë pasë nevo Për kejnë nga qëka kanë pas frikë dhe kanë pas kërkjesit ruhen për jësaj e kanë të do ka në gjene. Për qëka të qoftë? A lutënë më Allahun a për gjithja që kanë e nevoj? Pegamerës më ka thonë lutënë i Allahun edhe kër nalë le të këputët. Nalë le të këputët njërë, qëka e për para këputët, po? që e ku që kjo no? A, që të të Ata ka thonë o Allah dhe matë mira. L'het da, Allah ngezle gjerë e lu, Me条 komunikim të vërdush me Allah ngezle holda Këta shklësh në shkaj, Gjish 경itja, nuk si ju ka dal, Jo ka ndretheua obr e kotal Komunikim i vërdushn, i pëshqutun O Russellelling Edhen ahesha të parullet qem P acquald cottage, Pa hasta pëll nje, Medest måksimalet e me parullet E pos Clintu he touved me Dukat Qo shkime ut Tal ked a o tour kush nxiton më u përgjigj kërkesave të Allahut te barekat ala kush komunikon me të në varfrmësi dhe lut për gjithçka i parolën dhe Allah xhela xelalu i njerëzuar ndaj ti modest ndaj Allah xelalu ala jo mendimasi jo vetpëlqim pozicion i rubet so, me varfrmësi si ka 10 11 tek semrat kush e shto pastaj Allah i përgjigjet me të varfrmësi atë Allah e shikoi pejgamber sa msimën ai dhan më një lutje sepse lutjet janë shumëta Ne nuk është këmësimion si janë lutet pejgamberëve, lutet janë shumëta, por një shembull dinimsimi i komunikimit me Allahun te Baraka utala dhe mbi çfarë baza e ka ndërtuar ata këtë komunikim? Me bazën e përgjigjes, në, në shrimet, adhurimet, varfënisë që më radhë i përmendëm u. Ai këmësimi ma të vazhde priet. Ne nuk është mësimi që për i profesion, këta profesorë këtu morin pjesë. Të gjithë njerëzit u kanë nevojë për të mësimin që Allah ka e ka përmend shembull e këtyre pejgamberëve në Sunna e Nebija. Allahu Jalla wa Ala, në mosutim të parulën e tij, ti përgjigjemi thirrjeve të Allah Te baraquta Ala, dhe kjo pritje të përgjigje shpejt e, e nënstruktuar në Allah Jalla wa Ala me parulje modestie, me varfëni, në Allah Jalla wa Ala gjithmonë të shprehim nevojën që kemi në për zotin ton, nga sa i përvelen nuk ka nevojë. Lutje shpërlyet me kaşparat sallallahu alejhi wa sallam ale Muhammedin wa alihi wa sahbihi sallam besimën e kthyer. <usur>